Puiul Într-o primăvară, o prepeliță aproape moartă de oboseală, că venea de departe, tocmai din Africa, s-a lăsat din zbor într-un lan verde de grâu, la marginea unui lăstar. După ce s a odihnit vreo câteva zile, a început să adune bețigașe, foi uscate, paie și fire de fân și și-a făcut un cuib pe un mușuroi de pământ mai sus Ca să nu-l înnece ploile Pe urmă, șapte zile de-a rândul Au ouat câte un ou În totul, șapte ouă mici ca niște cofeturi Și-a început să le clocească Ați văzut cum stă găina pe ouă? Așa sta și ea Doar că ea, în loc să stea în coteț Sta afară, în grâu, peste cuibul ei. Și ploua, ploua de se revărsa și ea nu se mișca. Nu cumva să pătrunză o picătură de ploaie la ouă. După trei săptămâni, i-au ieșit niște pui drăguți, nu golași ca de vrabie, ci îmbrăcați în puf galben, ca puii de găină, dar mici, parcă erau șapte gogoși de mătase, și au început să umble prin grâu după mâncare. Prepelița prindea câte o furnică, ori câte o lăcustă, le-o firimița în bucățele mici și ei, pic, pic, pic, cu cioculețele lor o mâncau numai decât Și erau frumoși, cu minți și ascultători Se plimbau prin prejurul mamei lor Și când îi striga, pitpalac, pitpalac Repede veneau lângă ea Odată, prin iunie, când au venit țăranii să secere grâul îl mai mare dintre pui n-a alergat prea repede la chemarea mamei lui și, cum nu știa să zboare, haț, l-a prins un flăcău sub căciulă. Ce frică a pățit când s-a simțit strâns în palma flăcăului, numai el a știut. Îi bătea inima ca și ceasornicul meu din buzunar. Dar a avut noroc de un țăran bătrân care s-a rugat pentru el. Lasă-l jos, măi mărine, că e păcat de el. Moare. Nu-l vezi că de-abia cât luleaua? Când s-a văzut scăpat, fuga speriat la pepeliță să-i spuie ce-a pățit. Ea l-a luat, l-a mângâiat și i-a spus atunci. Vezi ceva să zică să nu mă asculți? Când te-i face mare, o să faci cum vrei tu. Dar acum că ești mic, să nu ești niciodată din vorba mea, că pot să pățești și mai rău. Și așa trăiau acolo liniștiți și fericiți. Din seceratul grâului și din ridicarea snopilor se scuturaseră pe miriște o groază de boabe cu care se hrăneau și măcar că nu era vreo apă prin apropiere, nu sufereau de sete, că beau dimineața picături de roă de pe firele de iarbă. Ziua, când era căldură mare, stau la umbrar, în lăstar. După amiaza, când se potolea paia, ieșeau cu toții pe miriște. Iar în nopțile răcoroase, se adunau grămadă ca sub un cort, Sub aripile ocrotitoare ale prepeliței Încet, încet, puful de pe ei s-a schimbat în fulgi În pene și cu ajutorul mamei lor Au început să zboare Lecțiile de zbor le făceau dimineața Spre răsăritul soarelui Când se îngâna ziua cu noaptea Și seara în amurg deci ziua era dios din cauza ereților, care dădeau târcoale pe deasupra miriștii. Mama lor îi așeza la rând și întreba. Gata? Da, răspundeau ei. Una, două, trei. Și când zicea trei, Zburau cu toții de la marginea lăstarului, Tocmai colo, lângă cantonul de pe șosea, Și tot așa deret. Și mama lor le spunea că îi învață să zboare Pentru o călătorie lungă, Pe care trebuia să o facă în curând, Când o trece vara. Și o să zburăm pe sus de tot, Zile și nopți, Și o să vedem de desubtul nostru, orașe mari și râuri și marea. Într-o după-amiază, pe la sfârșitul lui August, pe când puii se jucau frumos în miriște împrejurul prepeliței, aud o căruță venind și oprindu-se în drumeagul de la marginea lăstarului. Au ridicat toți în sus capetele, cu ochișorii ca niște mărgele negre, și ascultau. Nero, înapoi! S-a auzit un glas strigând. Puii n-au priceput, dar mama lor, care înțelesese că e un vânător, a rămas încremenită. Scăparea lor era lăstarul, dar tocmai dintr-acolo venea vânătorul. După o clipă de socoteală, le-a poruncit să se pitulească jos, lipiți cu pământul și cu niciun preț să nu se miște. Eu o să zbor, voi să rămâneți nemișcați, care zboară e pierdut. Ați înțeles? Pui au clipit din ochi. Ca au înțeles, și au rămas așteptând în tăcere. Se auzea fâșii unui câine care alerga prin miriște, și din când în când glasul omului: Unde fugi, Nero? Înapoi! Fâșii se apropie. Uite câinele! A rămas împietrit cu o labă în sus, cu ochii țintă înspre ei. Nu vă mișcați! Le șoptește prepelița și se strecoară bineșor mai departe. Câinele pășește încet după ea. Se apropie grăbit și vânătorul. Uite-l! Piciorul lui e acum așa de aproape de ei, încât văd cum mi se urcă o furnică pe carâmbul cizmei. Vai, cum le bate inima! După câteva clipe, prepelița zboară ras cu pământul, la doi pași de botul câinelui, care o urmărește. Vânătorul se îndepărtează strigând, Înapoi! Înapoi!" Nu poate trage de frică să nu-și împuște câinele. Dar prepelița se preface așa de bine că e rănită, încât câinele vrea cu orice preț să o prindă. Iar când socotește ea că e în afară de bătaia puștii, zboară repede spre lăstar. În vremea asta, puiul în mare, în loc să stea mișcat ca frații lui, după cum le poruncise mama lor, zboară. Vânătorul îi aude păritul zborului, se întoarce și trage. Era cam departe. O singură alică l-a ajuns la aripă. N-a picat. A putut să zboare până în lăstar. Dar acolo, de mișcarea aripii, osul, la început numai plesnit, s-a crăpat de tot. Și puiul a căzut cu o aripă moarte. Vânătorul, cunoscând desimea lăstarului și văzând că trăsese într-un pui, nu s-a luat după dânsul, socotind că nu face truda de a-l căuta prin lăstar. Îi alți pui nu s-au mișcat din locul unde îi lăsase prepelița. Ascultau în tăcere. Din când în când se auzeau pocnete de pușcă și glasul vânătorului strigând, „Apor!” – Aport! – Mai târziu, căruța s-a depărtat pe drumeagul lăstarului. Încet, încet, pocnetele și strigătele s-au pierdut, s-au stins și în tăcerea serii care se lăsa nu se mai auzea decât cântecul greierilor. Iar când s-a înnoptat și răsărea luna dinspre cornățel, au auzit deslușit glasul mamei lor, Chemându-i din capul miriștei: Pit palac! Pit palac!. Repede au zburat înspre ea și au găsit-o. Ea i-a numărat. Lipsea unul. Unde e Nenea? Nu știm. A zburat! Atunci, prepelița disperată a început să-l strige tare, mai tare, Ascultând din toate părțile, din lăstar, i-a răspuns un glas stins. Piu! Piu! Când l-a găsit, când i-a văzut aripa ruptă, a înțeles că era pierdut. Dar și-a ascuns durerea ca să nu-l deznădăjduiască pe el. De atunci au trecut zile triste pentru bietul pui. Se uita cu ochii plângi cum frații lui se învățau la zbor dimineața, seara, iar noaptea, când ceilalți adormeau sub aripa mamei, el o întreba cu spaimă. Mamă, nu e așa că o să mă fac bine? nu e așa că o să merg și eu să-mi arăt cetăți mari și râuri? Și marea?" Da, mamă," răspundea prepelița, silindu-se să nu plângă, și a trecut vara. Au venit țăranii cu plugurile de arat și-au arat miriștea. Prepelița s-a mutat cu puii într-un lan de porumb alături, iar peste câteva vreme au venit oamenii de-au porumbul, au tăiat cocenii și-au întors locul." Atunci s-au mutat în niște pârloage, la marginea lăstarului. În locul zilelor mari și frumoase au venit zile mici și posomorâte, a început să cadă brumă și să se rărească frunza lăstarului. Pe înserate se vedeau rândunici întârziate zburând în rasul pământului, ori pâlcuri de alte păsări călătoare, iar în tăcerea nopților friguroase, se auzeau strigătele cocorilor, Mergând toate în aceeași parte, către miază zi. În inima bietei prepelițe, era o luptă sfâșietoare. Ar fi vrut să se rupă în două, jumătate să plece cu copiii sănătoși, Care sufereau de frigul toamnei înaintate. Iar jumătate se rămâie Cu puiul schilod Care se agăța de ea cu disperare Suflarea dușmănoasă a crivățului Pornită fără veste într-o zi A hotărât-o Decât să-i moară toți pui Mai bine numai unul Și fără să se uite înapoi Ca să nu-i slăbească hotărârea A zburat cu puii zdraven Pe când îl rănit striga cu deznădejde. Nu mă lăsați! Nu mă lăsați!" A încercat să se tărască după ei, dar n-a putut și a rămas în loc, urmărindu-i cu ochii până au pierit în zarea de la miază zi. Peste trei zile, toată preajma era îmbrăcată în haina albă, și rece a iernii. După un insoare cu viscol, Urmă un senin ca sticla, Aducând cu dânsul un ger aprig. La marginea lăstarului, Un pui de prepeliță cu aripa ruptă, Stă zgribulit de frig. După durerile grozave de până a Urmează acum o piroteală plăcută. Prin mintea lui fulgeră crâmpeie de vedenii. Miriște un carâmb de cizmă pe care se urcă o furnică, aripa caldă a mamei, se clatină într-o parte și într alta și pică mort cu decetele ghearei împreunate ca pentru închinăciune.